Namo dasse bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo dasse bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo dasse bhagavato arahato samma <coughs> Včera jsme se dozvěděli, aspoň bychom se měli dozvědět, že naše, naše situace zde v samsárickém bytí se nazývá abhuta palikalpa, což je vlastně fabrikace iluzorní reality, ve kterých žijeme. Tato iluzorní realita, ve které žijeme, tu musíme poznat. Jestliže ji poznáme, vlastně jedná se o moudrost poznání závislého vznikání. V naší situaci Závislé vznikání, což je skutečný stav věcí ve světě, je jeho skutečnost tak, jak je, je, jelikož nechápeme jeho skutečnost tak, jak je, vastu matra, to znamená pouze tak, jak je, nic od toho neobíráme, nic k tomu nepřidáme. Dáváme, protože to nechápeme, jak to je, vytváříme iluzorní realitu. Jak vytváříme iluzorní realitu? Tím, že na základě jmen, věd, hlásek, my přidáváme pojem vlastní podstaty do věcí, kterou, do zkušenosti, ve které žádná vlastní podstata neexistuje. Tato vlastní podstata má technický název, nazývá se báva svá je vlastní, bháva je bytí. My věříme, že osoby a věci, které jsou objekty naší zkušenosti, mají vlastní bytí. A toto vlastní bytí je právě ta realita, kterou fabrikujeme. Ale ve skutečné realitě žádný vlastní bytí neexistuje. Teď specifika yogačára přístupuje, od, na rozdíl od madhyamika, je, že tato fabrikace hm, iluzorní reality Dá se říci, je vysvětlena odděleně. To znamená svět, jak chápeme, a svět tak, jak opravdu je, je vysvětlen odděleně v tradici yogačára, v madhyamika, což je druhý vlastně základ poznání. Mahajánového myšlení, nebo poznání myšlení, které vede k neduálnímu probuzení. Tyto aspekty jsou spojené v jednu jednotu. Ta jedno, jedna jednota je prázdnota. Hm? V prázdnotě existuje jak naše iluzorní hm, skutečnost, Založená na představě vlastní podstaty ve věcech a v osobách, tak i vlastně skutečný stav věcí. Čili to, co vnímáme iluzorní myslí, a to, co je skutečnost, je vlastně spojené dohromady v jednu a jedinou, hm? v jeden a jediný fenomén, nebo v jednu a jedinou hm? realitu, a to je realita prázdnoty. Hm? Na rozdíl od, jestliže studujeme meditaci v v pojetí praxe rahatu pak dělíme realitu, hm? dělíme realitu na realitu nirvány a realitu světskou, tak jak opravdu je realita světská, tak jak opravdu je tež není realita našich popletených představ o realitě, je to realita e, rupa. Hm? Realita foremnosti a realita neforemnosti, hm? tedy realita vědomí a faktorů vědomí, které tvoří jeho obsah. Teď učíme se neduálnímu přístupu k meditaci. My nemůžeme v meduálním přístupu v meditaci my nemůžeme takto rozdělovat, jestliže tak to rozdělujeme, co se stane. Pak naše meditace povede k tomu, že se odvrátíme od nestálosti, utrpení nestálosti a Vlastně tím, že se odvrátíme, získáme to, co vlastně v podstatě nemáme. Získáme stav konečného blaha. Teď mluvili jsme o tom, že v pojetí praxe bodhisattva tento stav čistoty je náš přirozený stav. Nirvana není něco, co můžeme získat? Jak Mahajana včera se myslím vysvětlil, první traktát Maitri se nazývá Ornament suter Mahajany vysvětluje jasně, že logicky, jestliže jak rozpravy tvrdí, jestliže neexistuje osobnost, neexistuje jáství, pak je jasný, že skutečný stav naší existence je nirvána, protože nirvána není jiného, než stav bez jáství. V buddhismu jak už jsme se zmínili, jáství znamená co? Jáství znamená ulpívání. Jelikož ulpíváme, máme já. Jestliže neulpíváme, žádné já nemáme. Přesto bude vysvětloval cestu k poznání jako cestu stejně tak, jako u panšády, jako cestu hledání opravdového já. A v Mahajánovém učení vlastně se vracíme k tomuto pojmu opravdového já. Toto opravdové já je pojímáno jakož to buddhovství v nás. A toto budovství v nás je opravdové já, nazývá se parama, atma. Je opravdové já, protože se nedá chytit. Nedá se vysvětlit, nedá se pojmout. Teď v yogačáře, Jestliže chceme pochopit nedualistickou meditaci, existují vlastně dva hlavní směry yogačáry, které se vlastně navzájem střetávají a projímají. Jestliže praktikujeme Mahajánovou meditaci, můžeme to poznat. Jeden směr vysvětluje naší zkušenost na základě Základního vědomí. Základní vědomí se jmenuje. Álája, hm? álája je od sanskritského kořene lí, což znamená. Vlastně Lepice. Hm? Jelikož naše vědomí se lepí. Lepí na co? Lepí na tělo, na počitky. Hm? na věmi, na vůli. Jelikož hm? naše vědomí se lepí, hm? proto se nacházíme ve stavu samsáry. Jestliže se vědomí nelepí, tak nejsme ve stavu samsáry. A proces meditace je tedy transformace. Vědomí, které se lepí, což je nic jiného, než to vědomí, které se slepě drží našeho rozlišování a ulpívá na našem rozlišování. Toto vědomí se transformuje v moudrost. Čili celý proces meditace spočívá v transformaci vědomí v moudrost. Jestliže transformujeme vědomí v moudrost, nacházíme osvobození. Protože nakonec Buda vysvětluje stav utrpení na základě nevědomosti. No a stav neutrpení není nic jiného, než opak nevědomosti, což je moudrost. A do doslova znamená nevěda, jelikož nemáme vědu. Skutečná věda v poetí buddhismu je ta věda, která vede ke konci utrpení, jelikož nemáme vědu, trpíme a potrebujeme darmu. Darma je to, co nás drží a co nás zároveň, to je Slavný verš. Hmm? Sadhena. Kdo hmm? si na to pamatuje? Kdo je student pali? Saddena tarati ogam. Hmm? Apama dena anavam. Virena dukham dukkam acheti panyaya visujati. Co to znamená? na tarati Ogam, jelikož máme víru a na rozdíl od možná tervádavého přístupu, právě Mahajanový přístup dává velký důraz, hlavní důraz na víru. Proč? Protože nedualistickou realitu neznáme my můžeme poznat agregáty můžeme poznat přechodnost agregátu utopení přechodnosti ale my neznáme nedualistickou realitu aby jsme ji poznali musíme se stát skutečnými bodhisatvami Ale my musíme v tu nedualistickou realitu věřit, že to je ta skutečná realita. V tom, co žijeme, to je naše iluze, to je náš sen. Právě proto, Mnozí z nás se učí tady kolega tibetskému buddhismu a tak dále. Jak začínáme učení Mahajánového buddhismu i v Číně podobně. 100 000 poklon budovy 100 000 věnování Mandala. 100 000 banter, očisty, vajrasattva. Hm? To všechno je vlastně praxe víry. Čili praxe bodhisattva začíná praxi víry. Tak se to vysvětluje. 10 aspektů praxi víry. Jestliže později se budete zabývat Mahajánou. A tam Sutra. Což je vlastně jedno z nejdůležitějších děl, pro pochopení Mahajánového učení, aspoň v Číně, ne v Tibetu. Deset aspektů praxe víry zahrnuje vlastně veškerou praxi meditaci. zahrnuje uvědomění, zahrnuje pozornost, zahrnuje víru, zahrnuje úsilí a tak dále. Zahrnuje praxi učení se. Vše je založeno na víře. Proč? Protože objekt naší víry je neduální skutečnost, kterou neznáme. Proto na rozdíl od teravadové meditace logika, dialektika a tak dále je též důležitou částí vypasaným. My musíme pochopit jasně, o co se nám jedná, proč ta neduální realita je skutečnost, kterou je třeba poznat, s kterou je třeba se spojit. z té základy, které snad vám můžou pomoct k dalšímu studiu, k dalšímu pochopení praxe. No ale koncept víry, jakožto to, co díky víře, říká Damopada, my se dostaneme ven z čeho? Z potopy, Ob... Orha znamená potopa. Jestliže nemáme víru, plaveme v samsárickém bytí a ani si nejsme vědomí jeho utrpení. Čili začínáme praktikovat, ať už je to terováda nebo mahajana, v terovádě začínáme praktikovat tím, že si uvědomujeme. Utrpení na základě nestálosti všech jevů. V Maheánové meditaci začínáme tím, že si uvědomujeme tež stav utrpení na základě přechodnosti všech jevů, ale v rámci jedné skutečnosti, která je prázdnota. Která je opravdové bytí? Toto první postup biogačára je proniknutí našeho současného stavu jakožto v iluzorní fabrikace reality. Hm? To je třeba poznat. V televládové medici tak si co je třeba poznat. Ducham parinějan. Utrpení třeba poznat. A co je utrpení? Zde abhuta parikalpa. To iluzorní vytváření reality. Iluzorní vytváření reality je nic jiného než vědomí, které ulpívá. To vědomí, které ulpívá, je vlastně vše v naší zkušenosti. Je základ naší zkušenosti a je podklad všeho, co můžeme poznat. Na základě samsárického bytí. Což je bytí? Jaké bytí? Bytí na základě karmy, na základě důsledků karmy a bytí na základě ulpívání. A to všechno vede k čemu? To všechno vede k tu fala k příčině a důsledku. My nejsme nic jiného než příčina a důsledek. A to vše je vysvětlováno v rámci yogačáry jako Abhuta Parikalpa. Proč Abhuta Parikalpa? Protože to, co prožíváme, je umělá fabrikace reality. Umělá fabrikace reality na základě pojmu a zvyku vidět skutečnost. Osobách a ve věcech. A tato, tato zvyk vidět skutečnost v osobách a ve věcech. Vlastně včera jsme o tom mluvili přetváří tu ještě technické slovo v parináma, přetváří naše. Nedualistické vědomí v to, co zažíváme, iluzorný stav fabrikace dualistické reality. Čili ta dualistická realita, to je naše realita závislého vznikání. Čili, abychom poznali, že naše realita závislého vznikání je založená na iluzorní fabrikaci reality, musíme proniknout to iluzorností. Ta iluzornost se nazývá parikalpita. Realita parikalpita. Realita fabrikovaná všude okolo. Není v ní nic co není fabrikované. Pokud máme pojem subjektu a objektu, nic v naší realitě neexistuje, co není fabrikované. Co není uměle vytvářeno. Teď tento stav, Ovšem není lehké pochopit, právě proto víra hraje tak důležitou roli. My se bráníme přijmout to, že vše, co v naší zkušení, iluzorní samsarické zkušenosti existuje, není nic jiného než vše. Protože máme tak silný zvyk se něčeho držet, po něčem chňapnout, po nějaké skutečné osobě nebo skuteční věci. Hm? Tak proto Vasubandu vysvětluje tu realitu, která je vytvářená na základě skutečné existence osob a věcí vlastní existence osob a věcí, to je jako slon vytvořen kouzlem. Teď, jestliže se staneme velcí kouzelníci, vytvořit slona kouzlem není tak velké umění. Teď vyjevení toho slona, který je vytvořen kouzlem, to je naše zkušenost závislého vznikání. Protože do této zkušenosti my dáváme pojem objektu a subjektu. A ten pojem dáváme jedině na základě toho, že věříme v realitu, jmén a pojmenování. To jsou jména a pojmenování, koncepty, které uvádějí do naší nedualistické reality dualismus. Hm? Protože, jak už jsme se zmínili, naše realita je proces. A v tomto procesu se nedá nic uchytit. Proč? Protože v tomto procesu všechny složky mají jinou funkci a existují pohromadě jedině na základě prázdnoty. To je učení Lankavatara Sutra. Čili to, co vnímáme, může existovat pohromadě jedině na základě toho, že nic z toho nemá vlastní vlastnost. Oddělenou od celku. To, co my vnímáme jako realitu a realita je závislé vznikání, skutečná realita je příčina a důsledek. Vše, co my ve světě prožíváme, je jen a pouze příčina a důsledek. Náš svět příčiny a důsledku je retušován naším pojmem skutečnosti, osob a věcí jako něčeho, co se dá chytit, lapit. Hm? Proto začínáme tím, že poznáme iluzornost naší fabrikace. Tím, že poznáme iluzornost naší fabrikace, poznáme skutečnost závislého vznikání tak, jak je. Jestliže poznáme skutečnost závislého vznikání tak, jak je, jak vysvětluje i vlastně i rozpravy Budhy, kromě jiného. <těk> Mahara, hulova, dasuta, dále, co učí Buddha svého syna, aby viděl, aby byl stejný jako země. Protože země prýmá, země je takovost, která přijímá vše bez libosti a nelibosti. Podobně voda, oheň. To je takovost. Takovost je skutečnost, protože ve skutečnost, a z hlediska yoga čáry, skutečnost je nedualistická, nedualistické vědomí, to je skutečná prázdnota, o které se nedá říci, že ani existuje, ani neexistuje. toto vědomí právě je nedualistické, protože neulpívá na rozlišování. A v rámci tohoto vědomí my můžeme vnímat všechno. Teď, aby jsme poznali toto vědomí, škola Asangi začíná tím poznáváním Alaya, poznáváním světského vědomí, které ulpívá. A to je vlastně všechno v naší zkušenosti. V světské zkušenosti. Když se toto vědomí převrátí v moudrost, když poznáme iluzornost naší fabrikace a tím pádem neduální soucno jakožto opravdovou zkušenost. co se stane. Vysvobození. Teď tento koncept se projímá s konceptem v literatury yogačáry, s konceptem budovství, které je vlastní všem bytostem. Tomu Konceptu budovství, které vlastně vlastní všem bytostem, se říká Luno Tatágatu. Hm? Tatágata Garba. Teď. V pojetí, v Mahajánovém pojetí, toto Tatágata Garba, neboli budovství v nás, má je. Samala a nirmala je s poskvrněním i bez poskvrnění. Náš stav ve světě je nedualistické vědomí s poskvrněním. Jestliže se staneme budy, pak budeme mít nedualistické vědomí bez poskvrnění. To je jiný přístup. Tento přístup. Jestliže se učíme tantru, mnozí z nás mají zájem o tantru, to je hlavní pro pochopení vlastně tantrického myšlení. Ale vlastně přichází, i když se náš text nezmiňuje přímo o hluně Tatagaty, vlastně. Skutečná realita, kterou popisuje, se dá též nazvat Luno Tataty. Jak už jsme se zmínili, první verš tvrdí co? Že existuje iluzorní fabrikace reality, která se nazývá Abhuta Parikalpa. Ale v té abhuta Parikalpa, v té iluzorní fabrikaci reality, neexistuje dualita. Co tam je? Je tam prázdnota? A v té prázdnotě právě se vyjevuje toto iluzorní, Tato iluzorní fabrikace reality. Tam jsme se dostali naposled. Hm? Čili druhý verš vysvětluje satvá a satvá a satvá ča. Aby jsme poznali skutečnost tak, jak je, a skutečnost tak, jak je, můžeme vysvětlovat vlastně na základě ta tága, ta garba, na základě budovství v nás. Aby jsme poznali skutečnost tak, jak je, musíme nejprve poznat iluzornost naší fabrikované reality, popřít tuto iluzornost na základě nemožnosti duality v této fabrikované realitě. No a z toho vzniká opravdová realita, pochopení opravdové reality. Pochopení opravdové reality je tedy pochopení nedualistické podstaty vědomí. Ať už si ji představujeme můžeme si ji představit jako lunota v nás. A tím se dostáváme do třetího verše. Tedy realitu fabrikovanou pojmem skutečnosti vlastní podstaty, tu musíme poznat. Jestliže ji poznáme, pak poznáme závislé vznikání a budeme moci ho opustit. Tím, že poznáme závislé vznikání a budeme ho moci opustit, poznáme tu nejvyšší realitu, tu perfektní realitu a tím ji realizujeme. Hm? To je vlastně postup meditace yoga čára. Teď to je včera jsem se zmínil, že to je vysvětlováno v tibetské tradici jinak, Jonang, Jonang hm? Dolpopa Taranatha mluví o jiné prázdnotě, jiná prázdnota je jaká prázdnota? Opuštěním právě jak parikalpita, tak paratantra. Ale my jsme se dozvěděli, že vlastně paratantra tu iluzorní realitu na základě skutečnosti konceptu, který ji tvoří. Ta, skutečný, ta realita existuje, ale existuje neduální, Čili zde je jiný přístup. Hm? Zase Nígma máme komentář tohoto díla od Mipam, který byl přeložený do angličtiny, to můžete získat. Hm? Mým přítelem Tomás, doktor hm? z Katmandu. Znáš to máše doktor z dánska. A v vigma právě vysvětlu, se vysvětluje ta perfektní realita jako eh, podstata neprázdnoty. A zase. V gelu tradici, ty taky mají komentář k tomuto dílu, Sonkapa vysvětluje, že, čist, že existuje paratantra, která existuje, relativita, která existuje, je čistá relativita. A stejně taky existuje podle gelu tradice i palímišpana, perfektní realita, čili perfektní realita a čistá. Čisté závislé vznikání, dá se říci, existují vedle sebe. Čili máme různé možnosti pochopení těchto veršů. Později můžete nastudovat. A třetí verš vysvětluje vyvstání fenoménů. Hmm? Co je, to jsme taky, o tom jsme se zmínili, jak postupujeme v meditaci yoga -čára. A já kromě jiného učím různě po světě to, jak můžeme použít teravádovou meditaci k pochopení, pochopení yoga -čáry. Proč? První základ yogačáry je, to je třetí verš, jak se dostaneme do pochopení yogačáry. popřením vnějších objektů. Tím, že popřeme skutečnou existenci vnějších objektů, vnější objekty jsou tvořeny atomy, neboli molekulami, neboli kalápami. Ty kalápy můžeme rozbít. Jestliže je rozbijeme, co se stane? Přestanou existovat a nacházíme se kde? Nacházíme se ve skutečnosti, která se nemění. Ty kalápy ze začátku, ty atomy, jsou v neskutečně rychlém pohybu, Jestliže ale zkoumáme jejich náplň, zastaví se a nic se nemění. Co je naše realita i v abidavně Naše realita je, že to, co vnímáme jako to vnější, jako to tělo a to, co tělo vnímá, je realita. Která vyvstává a mizí na stejném místě. To, co se hýbe, to je naše mysl. V Zenu je, tady Jakub se učí Zen, tam je slavná. Slavný výrok Chujnenga, pamatuješ se na něj? Dva mněši se hádají, jestli vítr, hm? anebo jestli prapor hm? se hýbe. Co říká Chujnenga? Milí přátelé, jen a pouze vaše mysl se hýbe. Čili z, toho vyplývá, co? z toho vyplývá, že vlastně naše poznání není nic jiného než obrazivé vědomí, které se nazývají tež technický výraz pratibhása. Pratibhása má podobný význam jako nimita, obraz, znak obrazu, znak objektu. A jelikož my se držíme pratybhásami, rozlišujeme pratybhásami, rozlišujeme limita, vědomí se začne hýbat. A hýbe se pomocí čeho? Hm? Pomocí Prány pomocí životní schopnosti, pomocí počitku a pomocí věmu. Jestliže ty tam nejsou, tak co se líbí? A na základě tyto praty bhása, na základě těchto obrazů ve vědomí, pak my chápeme bytosti a věci jako něco skutečného, co se dá chytit. A to, co ale chytáme, to jsou obrazy, nic jiného. A tyto obrazy vznikají na základě parináma, na základě přeměny nedualistického vědomí. Čili to znamená yogacara. Yoga, jiný slovo pro yogačáru je Vyapti Matrata. To znamená, že vše, co vnímáme, je pouhé věvení. Vyapti je Vědomí samotného. Nic jiného. A jak se vědomí samotné vědí v obrazech Patibasa. se dostáváme vlastně do poznání nedualistického vědomí. Vasubandhu tvrdí: Paratantra svabhava vikalpa pratya udbhava nishpanatasya purvena sadhavhitata Rahitata, What does it mean? Naše paratantra, naše závislé vznikání je svabháva, vikalpa, prateja, udbhava je na základě čeho? Na základě co, co jsou příčiny toho? Na základě eh, vikalpa, konstrukce vlastní bytosti. Naše paratantra je na základě, vyvstává na základě konstrukce vlastní bytosti. Jelikož Máme konstrukci vlastní bytosti, představujeme si skutečný subjekt a objekt. Vlastního bytí. Ale to, čemu se říká perfektní realita, niž pana, to je právě nepřítomnost tohoto dění. To se tam neděje tam žádná vlastní podstata nevystává. Sada vždy a navždy. Hm? Čili... V této nedualistické podstatě, v této praznotě, která je nad existenci a neexistenci, neexistuje čas. Je to jasný? <tějí> <tějí> Teď se dostáváme ke čtvrtému verši. V ten krátce říká to, že ta abu, ta parikalpa, ta konstrukce iluzorního světa, tak jak ho vnímáme na základě skutečného objektu a subjektu, ta není, ta, ačkoliv nedá se říci, že neexistuje, není tak, existuje, neexistuje tak, jak se jeví. Hm? A proto nemůžeme říct, že tato iluzorní konstrukce našeho, naší reality, tak, jak ji my vnímáme, neexistuje, protože jestliže. Tato abhuta parikalpa, tato iluzorní naše realita zmizí, nastává vysvobození. Právě proto my potřebujeme ji proniknout, abychom ji pronikli, nemůžeme ji popřít. Něco, co chceme poznat, nemůžeme popřít. A to je. Tím se vlastně yogačára tvrdí, že se vyhýbá špatnému uchopení prázdnoty. Špatné uchopení prázdnoty je, jak Nagarjuna tvrdí, jako had, když ho chytneš za ocas, tak tě kousne. Prázdnota není negace. Jestliže chápeme prázdnotu jako negace, no tak je lepší věřit v existenci tak vysokou jako hora sumeru, než věřit v negaci. To je právě problém s termínama, protože když v naší kultuře se mluví o prázdnotě, tak se mluví, chápe, že něco chybí. Když někdo řekne, že je prázdný, tak no nevadí, nic se z toho nedělej. <laughs> Dílo kina, dej si pivočko, zítra to bude dobrý. <laughs> Ale prázdnota je právě něco, co je nad existencí a neexistencí. To je právě ta neduální podstata. A to je to naplnění. Čili, co je podstata prázdnoty. Podstata prázdnoty je to, co je nad samáropa a nad apaváda. Co je samáropa a apaváda, zase technicky výrazy. Hm? Samá Samáropa je, že do reality dáme něco, co tam neexistuje. To znamená vlastní existenci. A apaváda znamená, že zase re, v té realitě popřeme něco, co tam je. A prázdnota je právě to, co je nad hm? pojmem existence a neexistence. Existence, jestliže mluvíme o existenci, Přikládáme něco do reality, co tam není. Jestliže mluvíme o neexistenci, a pak zase ubíráme z reality něco, co tam je. A jestliže tak děláme, nemůžeme pochopit střední cestu. Střední cesta je právě to, co se nedá ani chytit ani poprít. A právě proto, že se to nedá ani chytit, ani popříd je to objektem nadcvětského samády. Co jsou tři nadcvětské samády? Samády prázdnoty, samády bez znaku objektu a samády bez ulpívání. Jestliže praktikujeme toto samády, můžeme nejenom potlačit poskorenění vědomí, ale plně ho vymítit? Hm? Je to jasný? <těk> aby dal mě krásný příběh, který můj učitel obzvláště rád vysvětluje, tak můžu zase vzpomínat na svého učitele a povívám vám příběh, ať tady je příliš abstraktní a možná, že Jež náročný, to je celkem jednoduchý příběh. A je to příběh o kom? Je to příběh o zlobivém chlapci. Hm? Co dělá zlobivý chlapec? <laughs> Zuzana má mnoho zkušeností. <laughs> No, co dělá takový zlobivý děti? Hm? Zlobivý? <laughs> Vezme, nejde do školy, hm? jak jsem to dělal já taky. Něrad chodí do školy, utíká ze školy a jde kam. Já chodil do Stromovky, ale tady to je na Šrilance. Tak tam žádná stromovka není. <laughs> tak kam chodí. Chodí do lesa, do pralesa. A vezme si hůl. A jelikož je frustrovaný, co dělá, když vidí větve, tak do nich blátí. Když vidí žábu, tak <laughs> Když vidí paučinu, tak ji zničí. No a tak. Tento zlobivý chlapec se dostane do hlubokého pralesa na Švělance a tam je paseka uprostřed pralesa. A tam se nachází co? Tam se nachází mraveniště, no? valniky, bílí mravenci, viděli jste v tropických zemích? Bílí mravenci tvoří tunely v zemi. Zlobivý chlapec... co udělá? Vezme <laughs> hůr a šťourá, šťourá, šťourá, šťourá. A co v tropických zemích žije v těch mraveništích? Kobra, hadí, hm? se stočej. Spěj spokojně. No teď zlobivý chlapec. <laughs> šťourá, šťourá, šťaura. Co se stane? Kobra. Hm? Nák, nák. Teď kobra vystane teď, on, když pokračuje šťauurání, co se stane. Byle ven a kousne ho. Jestli máš štěstí, tak nezemře, ale zakusí strašnou bolest. Někdo už byl tady. To není žádná sranda. Takový, taková kobra, když někoho kousne, tak to má smůlu. No a co to znamená? Kdo je kobra? Kobra představuje co? Kobra představuje nečistoty poskvrnění našeho vědomí. Jestliže provádíme disciplínu, na základě toho, že teď, pokud nemáte samády, tak vlastně meditace pro vás je pouze, nebo pro nás je pouze eh, disciplína čeho? Disciplína potlačování chtíče, praxí nechtíče, potlačování zloby, praxí nezloby, potlačování nevědomí praxi, uvědomování. Hm? Tomu se říká Tat, Anga, Prahána. Hm? Odstranit nečistoty protikladem. Tím, hm? že se koncentrujeme na dech, hm? tím vlastně kontrolujeme Tendence mysli se rozpínat a vstoupit do nekonečných rtězů libosti a nelibosti. To je tež tatanga Pahana. A tatanga pahána může odstranit tedy to, že kobra zautočí. Ale kobra se může zvednout, nestačí to na to, aby spala. Může se zvednout, protože když pokud nejsme v samády a praktikujeme na základě protikladu, stále v naší mysli může vystat zloba, chtíč, hm? ale nepovede k tomu, aby jsme to projevili ven, hm? na základě mluvy a činů. Hm? Nikoho nezabijeme, nikomu neublížíme. Meditujeme, zavřeli jsme oči. Je to tak. A co si myslíme, to nikdo nevidí. No a teď, jestliže se dostaneme do stavu samády, tak kobra nevystane. Jestliže to samády je založené na objektu, kterého jsme se chytili, vyčistíme mysl, ale kobra spí To znamená, my potlačíme tendenci poskorenění mysli se projevit. Ale poskorenění mysli, spí v latentních tendencích, kterým se říká Anushaya. Teď to vypadá jako, že jsme budhové, samotní, žádný velký chtíče nemáme, posloucháme darmu, ale posklenění v nás stále jsou. Když teď do nás někdo kopne, no tak se určitě můžou projevit, když nám někdo vynadá, že jsme pěkný já nevím co. <laughs> tak se nám to nebude líbit. Proč? Protože máme ty latentní tendence, A teď ve stavu samády tyto latentní tendence se neprojevují. Mysl je čistá, pokud jsme ve stavu jednobodové koncentrace. Ale když opustíme tento stav, zase můžou vystát. Čili aby jsme se zbavili kobry, potřebujeme moudrost. Jedně moudrost přizpůsobí to, že mraveniště se stane prázdné. A teď se vrátíme k verši Damopady. Víra hm, přizpůsobí to, že se předbrodíme přes potopu. Potopa není nic jiného než naše samsárické bytí. Sadéna tarati ogam, na ánavam. Díky apamáda, díky apramáda, díky, dá se říct praxi saty, uvědoměné pozornosti se dostaneme na druhou stranu moře. A na moře. je na dukám a čety. Díky úsilí můžeme překonat utrpení. Paní Javysudžaty, jen díky moudrosti dosáhneme konečné čistoty. Hm? Čili všechno toto jsou pouze prostředky ke konečné čistotě, která přichází moudrosti. Jedně moudrost může přizpůsobit to, že naše mysl bude a zůstane čistá. No a na yogačáře tento proces tedy je proces proniknutí, iluzornost, abúta, parikalpa, iluzorního vytváření reality na základě pojmu skutečnosti. Osob a věcí, díky kterému my vnímáme závislé vznikání jako něco dualistického, jako něco, co, v čem existuje objekt a subjekt. Jestliže tento omyl opustíme, pak získáme přímou zkušenost v neduální reality. To je yogačára meditace. Ať už ji chápeme z hlediska světského vědomí, které je alaya, anebo z hlediska vědomí neměného, vědomí prázdného, vědomí nedualistického, což je v z nás, což je lůvnota tága to v nás. No a teď... Aby jsme se dostali trochu dál, tak aspoň čtvrtý verš čtvrtý vysvětluje, teď máme pátý verš, pátý verš vysvětluje co? vysvětluje tři úrovně reality, o kterých jsme se zmínili. Parikalpita, Paratantra a Parinišpana. Parikalpita znamená realita fabrikovaná všude okolo. Naskrz fabrikovaná. To je realita, která díky konceptům jménům, větám, hláskám. My komunikujeme na základě jmen a vět, ale původně jsme komunikovali na základě hlásek. V Indii, jestli se dostanete do Kerali, tam si zachovali náš původní jazyk je to. Malajor, Ty jsi o tom slyšela, ja? Ne, ne Malaya. Tam bahmáni se scházejí každý rok, utvoří si svůj kroužek a tam vytvářejí různé zvuky, které představují vlastně náš původní jazyk. Hm? A z tohoto původního jazyku teď on eh, my pak. Jsme vytvářeli slova a věty. To je moc zajímavé. Právě proto, my komunikujeme slovy, ale takový... maco, ten má svoji komunikaci. Tady kočka má svoji komunikaci. A jejich vlastně chápání je spojenost s těmito komunikací. A díky této komunikaci pro ně je zkušenost něco solidního. Muco hm? tím, že komunikuje, že zaštěká, tak jeho realita se stane něco solidního. Je to tak? Hm? Kočka udělám měmu měl. Tak udělá ky... <laughs> A nastane dojem solidní reality. No a teď... My z toho dojmu solidní reality my lpíme na penězích, na autech, na hezkých ženách. No ale oni zase se hafání, zase <laughs> pijí na něčem úplně jiným. A měl zase pít na úplně něčem Když dáme moco kost, když dá, dám tady Jakubovi. Tak nebude. <S2osos> Každý má svoji realitu, vytvořenou právě na základě těch různých hlásek a konceptů. A mu co je přesvědčen stejně tak jako my, že ta jeho realita je ta pravá. Je to tak? Dobře, tak na základě, na základě Parikalpita to jsme přirovnali k tomu magickému slonu, slonu vytvořenému a anebo dá se to přirovnat, tež v písmu je to přirovnáno k hadu. My vidíme na šeru vidíme pro vás na cestě a lekneme se. Bože, si představujeme, že je to had. Hm? To je parikalpita, To je naše realita na základě slov, pojmů, hm? které přináší něco pevného, něco, co se dá uchytit do naší zkušenosti osob a věcí. Čili na základě parikalpita existuje pojem svabháva. Existuje pojem skutečné existence v osobách a ve věcech. Jestliže parikalpita tato iluzorní realita zmizí zmizí i samá roupa a paváda. Zmizí pojem hm? něčeho, co se v naší zkušenosti dá chytit jako skutečně existující a něčeho, co se v naší zkušenosti dá odbourat jako něco, co tam není. A co z toho vznikne? Vznikne z toho skutečné poznání závislého vznikání tak, jak je. Tomu se říká vastu matra, pouhá věc. V závislé vznikání tak, jak je, vystávají pouhé věci. Nevystává nic, co by se dalo uchytit jako skutečně sebeexistující a nevystává nic, co by se dalo popřít jako něco neexistující. Čili, jestliže poznává, poznáme skutečnost závislého vznikání, poznáme, že ten, Had, kterého jsme se lekli, není nic jiného než pro vás. Pro vás to je jako vastumátra, pouze pro vás. Nic se k němu nedá přidat, nic se z něho nedá odebrat. To, že jsme viděli hada, to je jenom naše vlastní konstrukce, iluzorní konstrukce. Jestliže ovšem poznáme díky poznání toto Vastu matra, pouhé věci, že v tomto poznání neexistuje žádná dualita, žádný skutečný subjekt a objekt, dostáváme se do skutečnosti tak, jak je do perfektní skutečnosti. Je to jasné? Proto z hlediska yogačáry ty tři úrovně naší zkušenosti možno poznat na základě poznání a Parikalpa, na základě našeho poznání hm? iluzorního tvoření reality. Čili iluzorní tvoření reality musí existovat. Právě proto vědomí též musí existovat. Tím, že poznáváme iluzorní tvoření reality jakožto vědomí, získáváme přístup k neduálnímu poznání. Čili díky existence abuta Parikalpa, jakožto vědomí, my získáváme přístup k neduálnímu poznání reality. A neduální poznání reality je na základě vidění věci, jakožto pouhé věci, pouhý pro vás. A tím pádem, jak, se, jak Vasubandu vysvětluje, parikalpita je jako slon vytvořený kouzlem, paratantra, realita, relativní realita, je jako věření tohoto. Slona vytvořením kouzla a parymi Špana je zmizení tohoto slona. Všechno tohle je jenom sen. <tějí> <tějí> <tějí> tak tady skončíme. <tějí> Ta literatura je tak krásná hluboká treba. Ovšem, to pochopit a to se tomu věnovat. Nějakou dobu to trvá, ale stojí to za to. Tak děláme přestávku na 10 minut. Tady román je spokojen. Jsem, já jsem se chtěl zeptat na termín. To, ta paratantra, tak to je... Paratantra zapisuje, to je e, e, realita za, skutečná realita závislého vznikání. Hm? Hmm. Čili dá se to nazvat realita relativity. Nebo hm? hmm. vědecká realita. Hm? Hmm. Realita e, příčiny a důsledku. Hmm. A ta, ta realita příčiny a důsledku je pro nás vlastně vprostředkována tou iluzorní realitou hm? e, slov a pojmů, která přináší do té reality něco, co se dá uchytit. Rozumíš? Mm -hmm. Já jsem to chtěla v kontextu, jak se překládá Tantra, i, že Tantra se překládá jako kontinuita. Ne, Tantra ne? se nepřekládá jako kontinuita. Kde to slyšel? Hmm. Para Tantra. Para Tantra, tantra znamená vytvořené. Para znamená jiným. Para Tantra je realita vytvořená něčím jiným. Ne, ne sebou, sabou, hmm. ale e, e, příčinami a důvody. Hm? Hmm. To je to jiné. Čili nemá vlastní podstatu. To je para A ten poslední pojem to zmizění do poslední, jak se nazývá poslední to pojem? Zmiz... Parení špana. To je špana. ta perfektní, dokonalá realita. Už je Parení špana. To je ta vlastní podstata prázdnoty. Hm? To je to, co je třeba realizovat. Hm? A jak to realizujeme? Tím, že poznáme abhuta parikalpa, hm? iluzornost, hm? Reality, kterou konstruujeme na základě pojmu skutečnosti v osobách ve věcech, což přináší dualitu. Jasný? Napsám A dá se to i nějak inak realizovat, akce s meditací? Co? Když se to bude i jako inak realizovat, s tak jsou tři, přece v buddhismu se stále mluví o třech úrovních moudrosti. První o tom slyšíme nebo čteme dneska, hm? pak o tom kontemplujeme, hm? no a pak o tom, co jsme kontemplací pochopili, ten význam toho, a pak on na tom meditujeme. No a tím pádem se meditace bávan, a pak se staneme tím staneme se nečím, něčím, než što nedualistickou realitu bhavana. Pev. No proměňujete se vy jste používali počas svojej praxe aj nějaké očišťné techniky na na očišťování byla No určitě. A, a ke, a ke, tak to je v tervádě je to jiný, v Mahajáně je to jiný, samozřejmě. No, já jsem taky dělal různě trochu ty vážasatová praxi. Mm -hmm. Pak jsem dělal samozřejmě tu praxi satipatana, to je tež očista od těch latentních tendenců. Čtyři základy pozornosti, uvědomělé pozornosti, čtyři úsilí, 37 faktorů probuzení. To je společný všem tradicím. Bez toho učista nemůže existovat. A rozdíl je v tom, že ty čtyři základy uvědomělé pozornosti v pojmu Mahájánové meditace se nedají chytit. Proto je to nedualistický přístup. Jestliže to, co chytíš, to už je koncept. To není skutečnost. A to pomáhá, naprosto pomáhá v meditaci tento přístup. I když se chceme stát arahaty, Jestli, že máme tento přístup, jak na na tvrdí. Meditace bude daleko. A hovorí se, že nejsilnější a očisté je, tak být v stovění kontemplácie. Nie? Jaká? Že najsilnější a očistá je tak být v stemné kontempláce. No, pokud není meditace. Dělaná s eh, odaností a s, eh, s satatam, <coughs> sakritiam. Hm? V jogačáře se říká satatam znamená stále, sakritiam s odaností. Pokud meditace není stálá a s odaností, pak nemůžeme realizovat. Není možný. Obzvláště, jestliže chceme realizovat to, co je daleko těžší realizovat. To je tu nedualistickou realitu. Většina bodhisatů, i vysoce kvalifikovaných bodhisatů, jsou stále ještě putou Ale dosáhnout tu dualistickou realizaci je daleko lehčí, že medituješ na něčem, co můžeš chytit. Ale tady nemáš co chytit. A toto je to. O to náročnější. Ty kontempláce. Ty kontempláce. Že neprocházíš stejným procesem, ale uvědomuješ si, že pět agregátů se nedá chytit. Hm? Čtyři základy pozornosti se nedá chytit. Ale přesto medituješ takhle. Hm? A co to přináší? Že neulpíváš na nadarmě. Hm? tak se dá říct, že je to střední cesta. Proč je střední? Co je střední cesta? Střední cesta je osm, osmičlená střední cesta. Správný názor, hm? e, samkalpa, správný e, promyšlení a tak dále. Hm? Všechno tohleto nemůže existovat pohromadě. Jak to může existovat pohromadě? Aby to existovalo pohromadě, objekt se, musí být ten objekt, který se nedá chytit. A to je střední cesta. Ten objekt, který se nedá chytit, je nirvána. Jedině, jestliže objektem je nirvána, můžeš pak vykořenit nejenom potlačit poskvrnění vědomí, ale... Vykořenit. Hm? To je důležitý pochopení. Proto stři, jenom střední cesta může vykořenit nečistoty vědomí. Ostatní mohou jen potlačit. To je budistický názor. Proč? Protože střední cesta je nad existenci a neexistenci. Jak můžeš mít správný název a zároveň mít správné samády? Protože objektem je něco, co se nedá chytit. Jestliže máš správný samády, nemyslíš na správný název? Je to tak? Hm? Jestliže máš správnou pozornost, nejseš v džáně, nejseš ve stavu pohloubení. a jak můžu existovat pohromadě. Objekt je ten, který se nedá chytit, to je střední cesta. když provozuješ správnou řeč a správnou životosprávu, jak můžeš praktikovat džánu a správný názor a to. Ale všechno to existuje pohromadě, jestliže objekt se nedá chytit. Jestliže objekt je prázdnota, jestliže objekt je... Bez znaků objektu. A myslím, že objekt nemůže být objektem chtíče. Hm? To jsou tři nadsvětské somády. A tím se říká v tervádě vrata do nirvány. Ale v Mahajáně přirozený stav. že my neznáme přirozený stav, to, co se nacházíme ve stavu trpeň. To je zen. Co čínátáš? To je podobná. Na to všecko, Samozřejmě není takový problém. Všechno se dá sloučit. Mezi terovádou a tím nedualistickým přístupem není tak velký rozdíl. Jenomže v té je. Daleko snaží ulpívat na ty dámy než v, tý, v tom nedualistickém přístupu. to je velká výhoda. Proto ti, co zvláště v našich krajích, ti, co praktikují terorádo, jsou jiní. Mějomá moci se drží těch konceptů. Z hlediska Mahajány to jsou pouze koncepty. Nedají se identifikovat se skutečnou realitou. A jsou to ale užitečné koncepty. O tom není pochyb. Čili čím začíná meditace Jovečára? Čím začíná meditace Madhyamika? Vše, co můžeš vložit do reality, hm? to je iluzorní vložení. Ale iluzorní vložení potřebujeme. Protože přirozenou realitu neznáme. A meditace na 4 To je důležitý. No. A ta meditace vlastně je v terváně. Ale je to velice důležité pro pochopení Yogačárového přístupu. Vlastně je to důkaz pravdivosti Yogačárového. Protože když děláš ty meditaci na čtyři elementy, co se stane můžeš nepotřebuješ nos, můžeš přímo čichat vědomí. Nepotřebuješ jazyk, můžeš přímo chutnat vědomím. Svět je, jak tvrdí yogačára, svět není tak, jak se zdá. A to, že můžeme chutnat vědomím, To uvádí Vasubandu jako důkaz pravdivosti pouhého výjevení. Svět je pouhé výjevení Jestliže to pochopíme? Můžeme to hodit přes palubu, ale to pochopení je to nejúčinnější, co v meditaci můžeme dělat. V tibetském buddhismu jogačára je vlastně skutečné poznání Reality, tak jak je. A Madhyamika je to nejvyšší realita. to spojím potom.